Du lytter til Radio 24-7. Den originale radio. Velkommen til Q&A. Med Henrik Kvartrup og Mikkel Andersen. Det er mandag, kl. 13.05. Termometret siger 26 grader, og vi er klar med nok en brandvarm udgave af Danmarks eneste holdningsborgne mediemagasin. Mit navn er Mikkel Andersen. Og mit er Henrik Kvartrup. En spektakulær sag om en påstået voldtægt har rystet den danske mediebranche. En mand fra kommunikationsbranchen er blevet pur frikendt for voldtægt, men ikke desto mindre har den kendte kommunikationsrådgiver og tidligere Dr. Ulle Grabov erklæret, at manden både er betragtet som gerningsmand, og at hun vil oplyse om sagen til alle de arrangementer, han deltager i på det forestående folkemøde. Er det reel oplysning, eller er det grov selvtægt? Vi taler om et øjeblik med såvel den frifundne mand som med Ulle Grabov. For kort tid siden lukkede Berlinske børneavis Kids News, men knap var den lagt i graven, før politikken annoncerede, at de nu vil udgive deres bud på en papiravis til børn. Men hvad kan de egentlig gøre bedre end berlinskere? Er der overhovedet nogen mulighed for at sælge papiraviser til YouTube og Netflix-generationen? Og til sidst. Hvor vi forfatter journalister og tidligere Deadline-vært Adam Holm i studiet til en snak om danske medier og journalister, som Adam Holm mener nedsmeltede helt i et af underdanighed og slæsk tungetale i forbindelse med kronprinsens 50-års fødselsdag. Du lytter til Radio Den 26. februar frikendte Københavns byret en mand, der stod tiltalt for at have begået en voldtægt. Dommen i byretten var enstemmig den kvindelige byretsdommer og de to lægdommer frikendte med 3-0. 14 dage senere besluttede anklagemyndigheden ikke at anke dommen, der herefter, efter dansk retspraksis er at betragte som endelig. Altså den ultimative tilkendegivelse fra retsstaten til manden om, at han er uskyldig i de anklager, der var rejst imod ham. Sådan er det i hvert fald i teorien. Men i virkeligheden har været en noget anden for den mand, der sidder i studiet lige nu. For gennem de seneste uger har han kunnet jagt tage, hvordan en række markante kvinder i den danske kommunikations- og mediebranche på især Facebook har skrevet, at han er gerningsmand bag en voldtægt. Rulle Grabov skrev nemlig onsdag på Facebook. Om 14 dage tager vi på folkemøde, og jeg har nøje research i, hvem der er så heldig at have gerningsmanden stående og kloge sig på forskellige emner. Og nu kan vi så byde velkommen til en mand, der gerne vil være anonym, og som vi derfor i det følgende kalder for Rasmus, som altså ikke er hans rigtige navn. Men vi kan vist godt sige så meget, som at øh, du har dit øh, virke i den danske kommunikationsbranche. Det er korrekt, ja. Først, øh, det er jo dig, som, øh, som Rulle Grabov kalder for gerningsmand. Er du det? Det har bestemt ikke. Jeg har aldrig krænket eller voldtaget nogen som helst, og jeg blev frikendt den 26. februar. Man kan sige, det er ret omfattende skriverier, der har været på Facebook om det her. Det må man, kan man roligt konstatere. Det har spredt sig ud over virkelig mange profiler, og der har været journalister, mediefolk, folk fra kommunikationsbranchen. Dybest set hele Danmark, eller store dele af Danmark har i hvert fald været involveret i det. Hvilke konsekvenser har, har det haft for dig? Ja, altså dels er det jo som mobidligt at være udsat for sådan en, en smedekampagne, hvor der ryger det vildeste øh, rygter og sladighistorie konstant, øh, som man bliver ligesom puttet i en sådan en demoniseringskasse, hvor man kan tillade sig at sige alt om ens personlighed lige fra det ene til det andet. Øh, og det er, det er grænseoverskridende og, og vildt øh, at opleve. Vi skal også lige tale med man kan vel godt sige, bannerføreren for de her skriverier, der har været på de sociale medier de seneste dage, det er dig, Rulle Graber. Du er kommunikationsrådgiver, og du er med på en telefon her, og tak fordi, du vil være med. Ja, tak for, fordi jeg måtte. Rulle Graber, hvorfor har du egentlig kastet dig ud i det her... Må jeg ikke lige starte med at korrigere, at du siger her, at anklagemyndigheden ikke indstillede sagen til Anke? Det er altså ikke korrekt. Både politi og anklagemyndigheden indstillede til statsadvokaturen, at sagen på grund af overvældende beviser skulle ankes, men det valgte statsadvokaturen ikke at gøre. Så, så det så, er altså ikke korrekt, at sagen ikke er anket. Nej, men må jeg så ikke en, bare. En, altså, vi er, vel, vi det er, det. Vil, vi er vel fuldstændig enige om, at sagen ikke er blevet anket, og dermed er endelig. Er du enig i det? Ja, det er fuldstændig Godt. Så stiller jeg lige et spørgsmål, jeg jeg spørgsmål igen, Rule Barbour. Ja. Øh, Fordi jeg godt tænke mig at vide, hvorfor og du kastede dig ud i det her korstog. Jamen, det er ikke et korstog. Altså, jeg vil gerne spørge den øh, pågældende Rasmus-dag i studiet, er det korrekt, at du blev anklaget for en voldtægt den 18. august 2017? Er det korrekt? at du er sigtet og tiltalt og at du blev frikendt den 26. i anden 2018. Det ulle, ulle Graber, er det ikke korrekt. Er, nu, nu er rollerne sådan fordelt er, er, er, er i det, det, det her i det her program, at det er mig, der stiller spørgsmålene, og så er det Rasmus, og det, og, det, uh, det er Graber, og, og det er dig, Rulle Grabo, der besvarer spørgsmålene. Ja. Så, så, så mener siger, du, Rulle Grabo, at manden i studiet her har begået en voldtægt? Ja, det mener jeg bestemt. Er du enig i... Det med, at man er uskyldig til det modsatte, er bevist. Det er også enig Jeg, er, jeg... har heller ikke på noget tidspunkt sagt, at manden er skyldig. Jeg har sagt, at manden er sigtet, tiltalt og frikendt. Jamen, hvis, hvis, man... Ydre... Grafborg, hvis man siger, at manden har begået en voldtægt, så det siger man... Så sagt, siger jeg man... har sagt, at manden er sigtet, tiltalt ja. Og for en Og jeg spurgte dig lige før, om du mente, han havde begået en voldtægt, og det svarede du klart ja på. Det mener jeg, han har, og derfor arbejder ja. jeg også. Men det vil vel, vel for Søren også det samme, som at man er skyldig, er det ikke det? Jo, det er da det samme, som at man er skyldig, okay. med det, det er, så spørger du mig om her i radioen, det har jeg ikke og der er sagt til nogen af mandens kunder, eller alle de der påstande han, han er du, kommet med. Men du mener altså, han er, siger du nu i radioen, han er skyldig, til trods for, at, jeg, at, at der har siddet tre dommer i Københavns Byret og vurderet, at det ikke er tilfældet. Hvorfor du de dommere? Ja, men det har jeg, jeg har blandt andet, fordi jeg har læst øh, domsudskriften, hvor i der står at øh, en, efter en samlet vurdering af sagens beviser finder retten ikke at det uden for enhver rimelig tvivl er bevist at tiltalte den 18. august 2017, vil anvendes af fortsættelig vold. Men så man jo også til Ruhl, grabber, og undskyld, så er man jo også så man jo uskyldig. Nå, så har man, man tilsvunget sig... Man nej, fordi du, sig har folk, til mig, hvis, har ikke... du har lige sagt til mig, at hvis... Men det er jo ikke det, du, spørger, man... om du Nu vil du gerne have, at jeg skal sige, om han er skyldig eller ikke skyldig. Jeg Nå. mener, at han er skyldig, og jeg jeg spurgte, dig, at jeg, spurgte jeg, spurgte dig, jeg spurgte dig før, om man er uskyldig til det modsatte bevis. Det svarede du bekræftende på. Du siger samtidig, at retten fastslår, det fremgår at dommen, at det ikke ud over rimelighed at kunne bevise at manden har begået en voldtægt. Ergo, er han nej, den for nej, sørenundskyldig? Nej, nej, det kan ikke bevise at manden har begået forsætlig vold. Altså, at han har gjort det med vilje. Det er det, der står i dommen. Men er det. han frifundet, eller er han ikke frifundet? Han er frifundet. Godt. Hvad er problemet så? Der er ikke noget problem. Hvorfor? Han er siktet tiltalt og frikendt. Og det er i min gode ret til at sige til alle mennesker. at synes, at der også i gode ret til at nævne hans navn, for vi har altså faktisk et offentligt retsplejesystem her i landet. Men ved du selvfølgelig, godt... Selvfølgelig, selvfølgelig, jeg synes, at det må være en, det, der er en glemrende oplysning at få frem, også for manden eh, potentielle kunder, at han er pure frifendt, frifendt, frifendt, frikendt i en sag. Men Rulle Graber, er du godt klar over, at det faktisk strider mod straffeloven og påstår folk, der er pure frifundet i det danske retssystem, er skyldige? Nej. Det vidste du ikke. Nej. Okay. Det er en Vil du så sende mig for en jur? Det vil, ja. da, der vil ja, være men, Det er jo men, første gang, jeg har sagt det. Du har spurgt mig her i radioen, og nu har jeg spurgt det. Men det kan vi jo kaste, videre. Det kan vi jo kaste ja. videre til Rasmus. Har du tænkt dig at, at, at, at gå videre med den her sag? Det har jeg bestemt. Og jeg roligt kan se frem til en anmeldelse for mig og politiet. Og der er flere andre journalister, som også anmelder inden. Og andet hvad er det, de anmelder mig for? Det er for chikane simpelthen. Grå chikane og, en, og en, grænsen til en jur. Og det har men det er jo ikke både... til, grænsen til i uge, eller chikane at sige en sandhed, som er fuldstændig åben og står i dombogen, at du er sigtet tiltalt og frikendt for en voldtægt. Det består vel enig består over lige Rulle Graubauer og sige, at manden er skyldig i en voldtægt, når han er frikendt. Men jeg har jo lige bedt mig om at sige nu. Men og det har jeg trækker jeg så tilbage. Jeg tror ikke længere, at manden er skyldig. Men, men, men jeg vil alligevel arbejde Rul for, at han... er Rulle, du kalder ham for... I dit eget opslag, og hvis man ser på straffeloven, så står der jo også, at den der efter, en, det paragraf styk den der efter en sag har fundet sin afgørelse med hensyn til denne på ny fremsætter de underkendte beskyldninger mod samme person så hyppigt, at deres fremsættelse udarter til forfølgelse, straffes når oplysningerne er egnet til at skade den pågældende i offentlighedens omdømme. Kan man ikke sige, prøv at høre, du, du, står, du står direkte frem og siger, at på trods af, hvad retten har sagt, så, så mener du faktisk, at uh, den, den Rasmus her, at han er skyldig i, i det, som han faktisk er blevet frikendt Jamen, for. Du har jeg, lige sagt jeg, det jeg, til mig jeg, også. Til os. Jeg, jeg, synes, jeg synes faktisk, det er lidt, lidt, lidt lille smule vigtigt, at vi går, holder fast i, at det, som hele den her sag har drejet sig om, det er, hvorvidt jeg er i min gode ret, retsligt til at sige, at manden er sigtet, tiltalt og frikendt for en voldtægt. Det er i min gode ret til at sige, det jeg sagt, det jeg skrevet, det er, jeg har jeg også skrevet på Facebook, at hvis jeg møder nogen på folkemødet, som jeg kender, og som skal stå i panel med den pågældende mand, så vil jeg selvfølgelig sige til dem, at de står i panel med en person, der er sigtet, Øh, tiltalt og frikendt for en voldtægt. Fordi men, der er åbenhed i retssystemet. Hvis ikke der var åbenhed i retssystemet, ville vi jo aldrig nogensinde kunne tale om nogen sager. Men, men der Ule, Ule, nu bliver vi nødt til at nødt til at være lidt specifikke. Du, du går selv ud, du kalder ham selv for gerningsmand. det er tydeligvis din opfattelse, ja, at er... manden er skyldig. Samtidig så går du ud siger, og siger, kan du så ikke godt se, at det er meget nærliggende at få den tanke, at grund til at, du går ud og siger det her til folk. Det er, at det skal have konsekvenser for vedkommendes arbejde. Fordi du tydeligvis er den overbevisning om, at at han er skyldig i modsætning til, hvad, hvad retssystemet har sagt? Jeg, jeg synes, det må være op til Rasmus at bevise, at det er konsekvenser for hans arbejde. Jeg har ikke talt med nogen Æ, er, kunder. Undskyld mig, er vi, er vi der nu, hvor en mand, der er frifundet ved en dansk domstol, øh, at det pålægger ham, pålægger ham og på, beviser, at han er uskyldig? Jeg vil pålægge ham at bevise, at han er uskyldig. Han er jo blevet klædet uskyldig ved retten. Men hvorfor kalder du ham så gerningsmand? Fordi jeg mener, at han, han er gerningsmand så til du, det, som der står i dombogen. Så du er, du, den, er klogere, du er klogere end, end tre dommere, der har fået forelagt alle sagens beviser? Som siger, at det efter en samlet vurdering ikke findes, at det uden for en hver rimelig tvivl er bevist, at tilfælde den 18. august ved anmeldelse af forsætlig vold. Eller og så er man jo også huskylde ikke sandt, Rulle Grabo. Jo, det er det. Er. Rasmus, Æ... vi skal lige høre, høre dig øh, i forhold til det her med konsekvenserne øh, i forhold til det arbejdsmæssige. Øh, kan du prøve at redegøre lidt for, om der har været nogen sådan, som... Øh... Det kan jeg sagtens, for øh, det, Rulle siger, jeg, er i hvert fald ikke rigtigt, for jeg, øh, flere kunder og samarbejdspartnere blev kontaktet helt tilbage i november måned i 2017, netop og blevet advaret om min personlighed, hvor kilden direkte var refereret til Rulle Krabbo. <hælde> her. Jeg og, øh, du skal, du inden skal inden først og frem til, at Rasmus tage jeg hun henvendte sig til mig i februar måned for at spørge mig, om jeg kunne hjælpe hende. Jeg har aldrig mødt hende før, jeg har aldrig talt men jeg har aldrig skrevet til hende. Så i lighed med, hvad gerningsmanden har gjort i alle andre sager, sidder han nu også og lyver på åben radio. Men kan du, afvise, kan du afvise dig, Rulle Grabborg, at, at, at du har ringet er rundt til, til nogle af hans kunder? I november måned. Men har du på et senere ikke. tidspunkt ringet rundt til nogle af hans kunder og gjort nej, opmærksom på nej, den jeg sag? Ikke. Jeg har sagt, som jeg siger på Facebook, at jeg vil henvend mig til, hvis han står i panel med nogen, jeg kender og holder af, og sig til dem, at han er sigtet, tiltalt og frikendt for voldtægt, for jeg synes, det er en vigtig oplysning. Og, og at han er en gerningsmand. Ikke? Faktisk, Ruller har ikke på noget tidspunkt kontaktet nogen af dine arbejdsgiver, så det, det passer ifølge hende, ikke hvad du siger? Jamen, det er ikke det er korrekt fordi at, jeg, jeg, jeg har slet ikke været inde i staten i november måned, jeg aner ikke den Jamen, så glem, glem november, har du gjort det på et senere nej, tidspunkt? Nej, jeg synes, at det er vigtigt, at, den, at jeres gerningsmand i retten, eller i, i retteprogrammet her, sidder jeg liv om, at han er blevet ringet op i november måned, af folk, der siger, at jeg har ringet. Men korrekt, så, godt, så stiller jeg dig et nyt spørgsmål. Har du, efter at Rasmus er blevet pure frifundet af tre dommere i Københavns Byret, kontaktet nogle af hans kunder og gjort opmærksom det jeg, på den her jeg, sag? Ikke, det kan jeg blankt afvise. Det Anna, har Anna Tyshen, du, har også, du er kommunikationsrådgiver, du har også været inde i den her sag, du har skrevet om den i, i Jyllandsposten. Kun du prøve at beskrive, hvordan du oplever, at det foregår, når der kører sådan en fejde, som denne, vi taler om her, på de sociale medier, anført af øh, øh, folk som Rulle over og andre med hende? Øhm, ja. Øh, jeg, jeg oplever, at, øh, at der bliver lavet en art kampagne øh, mod den her øh, gerningsmand, som han bliver kaldt, eller formodet gerningsmand, eller unavngivende person, øh, hvor det går ud på, at, øh, at, at, at at han skal, hvad skal man sige, han skal gøres, folk skal, omkring ham, eller hvad man skal sige, og dem man kender, de skal som opmærksom på, at øh, at han at han har at han har voldtaget den her kvinde. Men, men har du nogle konkrete eksempler på det? For det er jo lidt diffust, og nu kan vi høre, Rulle har jo, har jo så lige afvist, at hun skulle have kontaktet nogen i hvert fald. Nå, ja. Øh, ja, det har jeg. Øh, nu er jeg jo i samme branche som Rulle, og øh, jeg har faktisk øh, nogle kunder, der jeg har, øh, jeg vil ikke sige, at jeg deler med, med øh, den frikant, skal vi kalde ham det, øh, og der er nogen andre, der har ringet til mig og fortalt mig, at de er kontaktet. Og det er her i maj måned. Og hvad siger du til det, Olle Graber? Er jeg ikke har ikke kontaktet dit? nogen. Det er fuldstændig lødretløgene. Jeg ved ikke, hvor uh, Tysen har det fra. Jeg har simpelthen ikke der har kontaktet har jeg jo lige fortalt, kunder. hvor jeg har fra. Og lige okay, så som... så nævnt, hvad det er for nogle kunder. For jeg har ikke nu ved jeg ikke, hvordan du arbejder som kommunikationsredgiver, Men jeg oplyser selvfølgelig ikke mine kunder. Men så er det jo fuldstændig det. det er jo alt... Prøv at høre, for i hele den her sag, alt er jo omkostningsfrit for alle at sige... Det er da faktisk det, der er problemet. Ja, det der er problemet, er, at jeg er i min gode ret lovligt til at sige, at nogle min af mine kunder har kontaktet mig og sagt, at du har, og, og Christine for den sags skyld har ringet dem også op og fortalt dem en, en, en version af, af deres sandhed. Hvorfor er jeg ikke i min gode ret til at sige det? Det må du da gerne sige, jeg får fremvirk min telefon, alle mine telefonoplysninger. Men du siger, kan da, gøre, hvad du jeg, vil. Men man kan jeg vel sige, dig men ikke man, man sige siger bare, Rule, hvordan det. Jeg anklager mig da for at svære det menneske til, og det nægter jeg det jeg Men, men, men Rulle man kan vel sige, at tanken er vel ikke helt fremmet. alt den stund, at du, at du i flere af dine Facebook-opslag gør opmærksom på, at du ved det folkemøde, der ligger er nært forstående har tænkt dig at gøre folk opmærksom på, at der i et panel står en mand med øh, en øh, retssag bag sig. Nej, en, en jeg mand... mig, der er en mand, der er sigtet, tiltaget ja. og frikældt. Og, og, og, og som du i Facebook-opslag kalder for øh, gerningsmand, og som du i netop et radioprogram har sagt, du mener har begået en voldtægt. Det er det, du har tænkt, dig at gøre opmærksom på. Så er det lidt helt... jeg har tænkt mig at gøre opmærksom på, at han er sigtet, tiltalt og frikendt. For hvorfor vil du gøre opmærksom på det, det, når han er frifundet? Hvorfor er det relevant for folk? Det synes på... jeg det er utroligt relevant. ligesom jeg også synes det. Du har selv været redaktør for et sladderblad i gamle dage, hvor det var utrolig relevant at skrive en hel masse historier om folk, som er interessante. Jeg, jeg har taget den her sag op, fordi jeg synes, der er enormt enormt dårlige forhold for voldtægtsoffer, og der er enormt lille debat om Og det her det er så løsningen. konsekvenser det har. løsningen er at tale om. Rulle, jeg har opmålet, Rule, jeg altså, jeg lige et enkelt spørgsmål her. Jeg, vil, jeg kunne godt tænke mig, når du, når du så har tænkt dig, hvis vi antager, at det her, det sker på, på, på folkemødet, du så opsøger nogle af de arrangementer, som Nå, Rasmus var, her... Jeg, på Facebook, gør, at jeg kender ikke nogen af dem, som den pågældende står i panelen. Så altså, jeg har ikke nogen, jeg kan fortælle det til. Okay. Ja. tillader mig at pege på ham med mine når jeg møder ham, hvis jeg møder ham. Ja, okay. Men jeg går ud fra, at altså, sådan som dit opslag skulle forstås, øh, altså der virkede det jo til, at du vil gøre nogen opmærksom på det her forhold, øh, at at han var blevet øh, tiltalt med, og mere senere frifundet. Men, men i, i den kontekst, hvis du fortæller nogen det, har du så også tænkt dig at fortælle dem, at øh, du faktisk er ekstremt øh, uenig i dommens udfald og at du øh, arbejder efter bedst okay, evne for at få er det er spørgsmål. Det er et meget relevant spørgsmål? jeg har selvfølgelig kun tænkt mig at fortælle det, jeg må fortælle i forhold til pakke, pakkelovens paragraf 266, som handler om æreskringelser, som du lige nævnte, at man bliver ved med at, at fremsætte de samme beskyldninger. Men jeg kan ikke drømme om at fremsætte nogle beskyldninger mod Rasmus, som jeg har i studiet. Jeg siger bare, som der står i dombogen, og som Anna, også, Anna har jo også citeret øh, dombogen i sin første klumme, som hun har rettet. Nej, nej, nej. Jeg jeg et... nogle spændende ting det der rygter, jeg har hørt, lige så vel som jeg har hørt, at Rasmus er et sygt svin, der har voldtaget en, en kvinde og, og, og banket i løs på en. Hold så du op. har skrevet en, en, du har en, en, en hvad hedder det, klumme, der er baseret på rygter? Ja, Men Rune, så... det har Rune jeg Rune Graber, Graber. Og det varedeklarerer altså, jeg da fuldstændig i starten. Rulle Grabo, <laughs> ja. jeg kan ja. godt tænke mig at løfte den her diskussion op på et lidt mere ordnet niveau. Vi, vi, lever, vi lever i et retssamfund. Hvor en af grundpillerne er, at det er domstolene, der afgør, hvem der er skyldig mm. eller ej. Du er jo begavet at tænke som menneske. Frygter du ikke, at du med en, lad os så kalde det korstor, eller hvis du har et bedre ord, så skal du være velkommen til at bruge det, at du med sådan en aktion som denne her, bryder med det grundlæggende princip i vores samfund, at hvis man er frifundet, så er man frifundet. Ja, er bare nødt til at spørge. Du har jo selv en dom. Altså, må folk ikke tale om den? Det jo, må de vel gerne. Det må de, vi må og vel også gerne tale om den, hvis du er blevet frikendt. Men jamen, ja, hør her. Jeg, har, jeg er som bekendt blevet kan kendskyldige noget, og derfor er jeg ja. nødt til at bryde nakken og sige, at det var så sådan retssamfundet så på mig. Og, er, dom, og Det er, og det er i perioden op til din dom var der jo en voldsom meningsfald men om søren, det, du der er, jo, der er jo pokker til forskel på, om man udtaler sig før dommen er faldet, end efter dommen er faldet. Princippet i retssamfundet er sådan, at når dom, dommeren har talt, den er, sagen ikke er påanket, så er den endelig. Man, hørger, og, så, og så spørger det, det, det, jeg, nej, Rulle Grapper, det, det, det, jeg spørger lige en gang det, det, det, til, jeg spørger lige en gang til, hvordan kan du så bryde med det grundlæggende princip om, at man... Det, du have have det grundlæggende nu, principper. er, at vi holder op med at tale om sager, som har eksisteret. Det er ikke noget grundprincip i nogen steder, hverken i pressen eller i offentligheden. Hverken der har været en sag, om det er, om det er Roskilde Banks ledelse, der har været sigtet på svindel i forbindelse med bankkrakket, da Roskilde Banks daværende ledelse blev frikendt, der stod der i alle aviserne, Roskilde Banks ledelse er frikendt med navnsnævnelse. Vi har et åbent, åben åben, åben retsplejse øh, øh, her i Danmark. Og det betyder, at når der har faldet en, en dom, så må man tale om, at dom har eksisteret, men man skal huske og nævne, at vedkommende er frikendt, og hvad dommen handler om. Det er vi meget, meget håndskyer over på at gøre i voldtægtsdager. For det, vi ønsker os, det er, at den pågældende gerning, gerningsmand bare får lov til at gå uantastet rundt, mens offeret skal lægge sig. Mens mens smænt, Rasmus, jeg vil, jeg vil lige lægge den over til dig. Altså, fordi har, har Rulle ikke en pointe her? Altså, det er vel legitimt nok at tale om udfaldet af en dom, og, og som, som vi jo alle sammen gør os meget umage for her, øh, og, og, og hun jo til synlagene i hvert fald også indtil videre har gjort, jamen, så er der ikke nogen, der ved, hvem du. I hvert fald ikke. Du er ikke blevet nævnt med navnsnævnelser noget sted. Så, så er det ikke legitimt nok at diskutere udfaldet af en dom? Jeg synes i hvert ikke det er rimeligt, at øh, når man opdager, at øh, nogen åndføndrer en, og man så spørger ind til dig og siger, hvad skyldes det? Jamen, det skyldes, at, at der er en vis person, som har, hvad hedder det... Øh, så, så sagt nogle meget grove beskyldninger om, om mig. Og men det er jo løgn, det er jo løgn, Rasmus. Der er jo ikke nogen, der har sagt. Jeg har jo ikke sagt nogle grove beskyldninger med. Folk anfender dig, fordi du har været sigtet, tiltalt og fritendt i en voldtægtsdag. det er der nok nogle mennesker, der ikke har lyst til at få associeret deres brand med. Og det kan jeg godt forstå. Det er da døde uretfærdigt. Men, men, men sådan er du er for øjeblikket rejsende i synspunktet om, at Rasmus, som sidder herinde i studiet, til trods for, at det danske retssystem er nået frem til en anden konklusion, så er Skyldig. Ja, altså, og det Jeg, jeg, jeg spørger ja, spørg lige jeg igen, lige at, hvad er det, der gør, at du ved bedre end tre dommer, der har fået langt flere beviser præsenteret, nu, end jamen, du nogensinde det... har fået præsenteret? Jamen, men, men, men det er, det, den, den holdning deler jeg sådan set, både med politiet og anklagemyndigheden, som indstillede sagen til Anke, fordi det mindre bevisbyrden var så stærkt. Jamen, det er jo og ikke, ikke første gang i verdenshistorien, at en anklagemyndighed er uenig med en, en forsvarer, der så igen nej, med er uenig med, en, der, nej, med nej, er en dommer. Det er det der taler om. Der taler om, at anklagemyndigheden og politiet ja. er uenige med øh, statsjurist, altså statsadvokat. Men dommeren der, der Det er jo dommeren, det der, dømme, det er det er jo dømmeren, der dømmer det her land. Og det siger, der ikke er noget. Efter, ja. efter dommeren dømte, så indstillede politiet og anklagemyndighedens sagen til Anke, fordi de mindt bevisbyrden var så overvældende. Jeg henholder mig til politiets og anklagemyndighedens svar på den øh, klage over politiforløbet, som den voldtægte øh, er blevet, har, har sendt ind og har fået svar på. I den står der meget klart og tydeligt. Både politiet og anklagemyndighed synes, at den her sag var så stærk, og at den, øh, den tiltalte øh, og frikendte jo, jo. Det var var ja, men, ligesom, men det er jo ikke, ikke anklagemyndigheden, det er jo ikke anklagemyndigheden, der dømmer. Det er dommeren, og de har jo de er jo rimelig klare i spødt. Der er ikke noget ja, at komme og efter, efter her. Hester det indstiller politi- politianklagemyndighed, så sagt til Danskret, men, men, men det henholder jeg mig til. Ja, men, men, men Rasmus, jeg synes lige, du skal have lov til at replicere på det. Det er nogle meget konkret påstand, der bliver bragt frem. Det er, det er ikke korrekt, jeg synes, det er så uanstændigt, at 99 procent af de ting, som du skriver, Rulle, og flere andre har delt sådan set, er pur opspind. Hvad er det, hvad er det, det er her? For opspind? Prøv lige et og, eksempel på noget, ja, jeg har stadig nu, nu siger jeg lige, at vi skal lade retsmustelle ud. Vi jeg, tager kan lige høre for ja, jeg tager det ganske stille og roligt, fordi tre dommer har frikendt mig. Pur frifundet. 3-0. Og der var, ingen, der var fuldstændig enighed om, at der ikke, der ikke var nogen tvivl omkring det er her, den her sag. Men alligevel anket anke, det af Anke? Den blev ikke anket. Nej, det de, de, de, de, de indstillede vi de til Anke, og så sagde øh, statsadvokaturen, at de ikke mente, at øh, den skulle ankes. Men den blev indstillet af politiet Gør det ikke øh, indtryk på dig, Rasmus, at de mener, at dine, dine forklaringer var så svage i retten, at den burde... Det synes den, jeg, han skal have lov til at svare på. Anklagemyndigheden havde 14 dage til at anke den her sag, og det gjorde de ikke. Så. Jo, det gjorde det. De indstillede den til at anke, mens afviste det mm, i for de Men, men er det, er, det afgørende er vel, hvorvidt statsadvokaten anker eller ej. Og, og bottom line i det her, uanset hvor meget du, du taler, Rulle Grabo, er, at sagen ikke blev anket. Er det korrekt? Jo, det blev den ikke. Men Godt. jeg er så efter så høre, hvad der er for nogle beskyldninger, jeg er kommet med, der er usandet. Kan vi ikke det frem? Der kører en masse historie, blandt andet, at der skulle være fire kvinder, øh, som jeg skulle have gjort jeg jeg med. Og at, hvad hedder det... Øh, og har jeg tid, tidligere været i, uh, i retten for, hvad hedder det, en, en lignende voldtægtssag, uh, det er simpelthen pur opspændende som... Det er som... noget, jeg kender noget til. Jeg ved ikke, hvor du hører historien historie, Har vi de samme kilder som Anna, måske? Er det rigtigt, at Prøv at høre her, Rulle. Prøv lige at slappe lidt af. Jeg, jeg har ikke gjort af. dig en skid. Og det. du har svinet mig til, fordi jeg tillader mig og have en anden holdning til det danske retssystem. Jeg synes simpelthen, du skal slappe lidt af, og jeg, jeg er æderbank med øh, forundret over alle de mennesker af prominente ministre, der liker dine mærkelige opslag. Det her, det handler ikke om, at, at jeg for eksempel synes, at øh, alle voldtægtsoffere, at øh, jeg vil skide dem et stykke. Hvad fanden bilder du dig ind? Det har jeg aldrig sagt. Nej. Jeg, bare, jeg, jeg synes, vil, du, du, du skulle du tage en, og stikke og pipen jo. lidt ind. Nej, det har jeg ikke Jo, til, men det, det synes er sådan, jeg. At det er sådan, nej, altså jeg vil sige, at du bruger en meget stor del af din... Øh, af din, uh, dit professionelle uh, engagement på at sidde i det uh, program på. Og ja, det uh, har du svinet der mig der til, og du har. Du har du ropt har ud der på Facebook. At jeg, du har råbt ud på Facebook, at jeg har skrevet den der klumme i uh, JP, som åbenbart heller ikke er fint nok til dig. Og det vi taler om, er åbenbart også til at lukke op og skide i, fordi jeg vil have opmærksomhed. Det synes jeg simpelthen er så lavt og, og jamen altså ubehageligt. Men, men, at, men må jeg så bare sige, du starlig ja. jo sådan set med at skrive, at nogle af de. Uh, du havde hørt, som du senere slettet, ja. det var, at... at det har det, jeg da hørt. Det har jeg da hørt. Her... Ved du, hvorfor jeg slettede her... det? For jeg, det, det, af for af jeg af synes den den faktisk, her... at det var synd for den her kvinde, at jeg begyndte at... Så hende, de rygter, jeg skrev om hende, dem har jeg slettet, hvor jeg, hvorimod jeg har lavet... Og alle de rygter, jeg har hørt om Rasmus, dem har jeg lavet være. Det var faktisk af respekt for det, du kalder dit offer. Og jeg skrider ud af det her studie, for jeg er så tosset nu, og jeg vil bare slutte af med at sige, jeg synes, du gør det så meget værre, for, øh, for inden du påstår, er blevet voldtaget. Jamen, det er der ked at du synes. Rasmus, det vi, du skal, vi, vi, vi skal så småt til at runde den her noget animeret diskussion af. Jeg skal lige høre, du sagde her, før at du havde tænkt dig at øh, Anna, gå videre juridisk øh, med den her. Hva, kan, du, kan du sige lidt mere om, på hvilken måde, du, du nu vil tage skridt? jamen, det bliver anmeldt deres opslag af Anne-Grelle Rasmussen og flere andre, som har, har delt det her. Og så må det jo pose. Anled okay, men må jeg lige spørge, hvorfor har du ikke anklaget den, øh, dit offer for falsk anklag for 10 måneder siden, da sagen øh, første gang blev nævnt? Det har du haft 10 måneder til. Fordi at øh, det havde jeg ikke behov for at rode øh, over for Kristine. Ja. Og man kan, kan vel sige. også sige, at den side sagen er nu afgjort ved en dansk domstol. Der var ikke noget at komme efter. Ja, der, stod, der er ikke nogen har forhold til, at det var en falsk anklage. Det er retten, der ikke forholdt sig til. Men hvorvidt at der var begået en voldtægt, det er jo sådan set nu afklaret af en retsindstats. Det er afklaret af en domstol, ja. Vi ja. håber på, at vi får lov til at komme videre til en anden. Rulle, jeg har, jeg har, jeg har et enkelt spørgsmål nu her. Nu er jeg ikke øh, kriserådgiver eller noget som men, men når man ser det udefra, øh, så, så forstår jeg ikke helt umiddelbart... Øh, at, er det ikke lidt uhensigtsmæssigt, at det ender med at være dig, der er sagen nu her? Altså, det er dig, der, der ligesom... Det er din agerende i den her sammenhæng, som, som bliver til genstand for kontroverset. Ikke alene sidder vi og snakker om det nu her, og det, det gør det meste af med i Danmark øvrigt også. Men det bliver til synlandet også genstand for, stand for kommende retssager. Du må svare helt ærligt. Ja, det må jeg meget gerne. Det er faktisk, det er faktisk uh, fuldstændig forrygende. For det, der har været hele hovedpunktet med den her historie, det har været og få taget hul på et emne, som er så utrolig svært i en branche, som den vi er i, hvor størstedelen bare gerne vil have, at øh, vi holder kæft, så vi kan komme videre med at drikke rocet, med, med, med Erasmus og andre, uden at tale om, hvad det er for nogle ting, der foregår. Og det er sjovt som branchen, som vi alle tre er en del af, eller alle fire er en del af. synes, det er rigtig interessant at diskutere Harvey Weinstein, eller Nasa Carter, som har den billeder fra og tilbage, eller alle mulige andre. Men lige så svært det foregår i vores egen branche, så er det ikke interessant. Og derfor så vidste jeg udmærket godt, at da jeg gik ud og sagde øh, kontroversielt, at jeg havde tænkt mig at sige, at den her person fuldstændig efter loven er sigtet tiltalt og for en voldtægt, og så altså, ville der være en hel masse mennesker, som synes, det er døde ubehageligt, fordi de kender ham, og branchen er meget, meget lille. Men jeg der er behov for, at vi diskuterer det her på en ordentlig måde. så ellers får vi aldrig nogensinde flere voldtægtsanmeldelser end de 600, vi har i dag, ud af de over 6.000 voldtægter, som Kriminalpræventiv Råd øh, estimerer der. Er. Så jeg tror faktisk, at al opmærksomhed er god opmærksomhed. Og jeg er sådan set øh, rimelig øh, tilfreds med, at, at folk råber og skriger, fordi så længe de råber og skriger af mig så skriver de i hvert fald ikke øh, grimme ting om, om offeret, som de hittil har gjort. Og jeg tror også, hun har det øh, ganske fint med, at øh, jeg hjælper hende i den Og her jeg dag. Gerne... Så Jeg fortryder intet. Godt, Og til her til allersidst vil jeg bare gerne lige slutte af med det samme spørgsmål, som jeg også stillede dig i indledningen af interviewet. Og det lyder som følger. Mener du, at Rasmus, der sidder her i studiet, har begået en voldtægt? Ja. Tak til Rulle Grabber for at medvirke i dette her indslag. Og også tak til dig, som vi kalder Rasmus, men som ikke hedder Rasmus. Tak fordi du vil være med. Du lytter til Radio 24 /7. Og nu til noget lidt mindre animeret, forhåbentlig i hvert fald. For knap var Berlinskes børneavis KIT News lagt i graven, inden politikken annoncerede, at man ville lave sin egen avis målrettet de 9-12-årige. Men hvad kan politikken egentlig gøre anderledes, og hvorfor satse på noget så antikveret som en papiravis til de yngste, når man knap kan sælge dem til målgruppen over 30.? Det har vi fået politikens koncernchef, Dorthe Bjergård Knudsen, i studiet til at svare på. Ja, ja og velkommen til, Dorthe Bjergård Knudsen fra Jolte hus. der nu vil forsøge som med, har man hørt med af, noget på papir til, til børn. Hvad, hvad sker der lige der? Ja, hvad sker der lige der? Ja, ja. jamen det vil vi, fordi øh, vores forundersøgelser viser, at øh, det vil børn faktisk gerne have, det er sådan set ikke papiret, der har noget i vejen med. Det er de voksnes aviser, hvis vi lige taler om aviser. Og de vil gerne have aviser, de vil gerne følge med, de vil gerne holde sig orienteret om, hvad der sker i samfundet omkring dem. Og dertil så har vi jo vores erfaringer fra vores mangeårige skolearbejde, hvor vi jo hvert år kører en mediekonkurrence og inviterer landets skoleelever til at deltage i den. Og når vi ser på vores erfaringer fra det arbejde, så kan vi se, at 80% af eleverne faktisk vælger at arbejde med det fysiske format, altså printaviser. Og det har vi selvfølgelig brugt noget tid på at forstå, hvorfor forholder det sig sådan, fordi de har lige så stor mulighed for at udgive deres artikler på et digitalt site, men noget af det, de blandt andet siger, er, at de finder det fysiske format, fremtoningen mere seriøs, og de har mere lyst til at publicere deres artikler der. Og, og kunne du sige lidt mere om, hvad, hvad er det for en type medie, vi Nu ved vi, at det er på print, der kommer på, på, på, på, på papir, men, men hvad, skal den, hvad skal den indeholde? Ja, hvad skal den indeholde? Den skal i virkeligheden give børnene lyst til at læse nyheder. Så selvfølgelig vil der være en hel del nyhedsstof, der vil være en hel del stof om, hvad det er, der rører sig i vores samfund, og hvad det er, der foregår i verden. Og så skal den hjælpe børnene med at navigere i en verden, hvor der jo er meget alternativ information og fake news, og opdrage dem til i virkeligheden at vide, hvad en troværdig kilde er så skal den naturligvis øh, tage børnene seriøst, øh, ikke tale ned til børnene. Øh, det er ekstremt vigtigt for dem, at øh, det indhold, de øh, skal læse, at det er skrevet af voksne til dem. Øh, men når det så er sagt, så vil vi også gøre meget ud af at, at involvere børnene, i selve frembringelsen af øh, materialet. Altså, hvad er det, vi skal fokusere på? Hvad er det for nogle spørgsmål, de har? Hvad er det, der optager dem? Øh, sådan, at de kan bidrage øh, den vej rundt. Det er der talt for meget ned til børn, når der bliver lavet medier til dem, som du ser det? Det er i hvert fald noget, vi har hørt øh, nogle øh, udtale, at, øh, at de føler, at, der, at de ikke bliver taget seriøst nok. Øh, og det er også derfor, vi kan se, at der er det her behov for et medie lavet til dem. Øh, når det så er sagt, så, øh, så kommer der selvfølgelig også til at være en masse sjovt indhold. Altså, der kommer også til at være en masse om, altså sjove fakta om verden. Der kommer til at være øh, indslag om kæledyr. Der kommer til at være opskrifter på øh, do-it-yourself-tiltag. Øh, der kommer til at være øh, ugens fedeste video på YouTube. Og opskrifter øh, ud i det kulinariske osv. osv. Så, så en god blanding af det seriøse og det underholdende. Jeg kan også forstå på formtalen, at de sådan vil satse på at gøre det sådan lidt mere farverigt, og så også på konstruktive nyheder. Ja, altså, kan du prøve rigtigt. at forklare lidt om, hvordan man laver konstruktive ja. nyheder til målgruppen mellem de 10-12 år? Ja, det handler også om, at, at det netop er produceret til dem specifikt, øh, det, det indhold, vi skal bringe her, selvfølgelig. Øhm, for det første kan det jo slet ikke være lige så tungt, øh, og der skal også være rigtig mange indgangsvinkler for, at de ligesom nemt kan komme i gang med indholdet. Men det konstruktive er særligt vigtigt. Det er rigtig vigtigt at efterlade dem med et form for håb, når de læser, når de for eksempel gerne vil, hvis nu vi skulle have dækket bandekonflikten, jamen så selvfølgelig fortælle, hvad det er, der foregår, men også efterlade dem med et håb om, hvad skal det så føre til? Hvad er der løsninger på det her? Nu er det jo medieforhandlingstider for øjeblikket. Er det her sådan et, kunne jeg spørge lidt polemisk, er det her sådan et show-off for at i politikens Hus for at hvor... hvor rigtige de er. Det er det heldigvis ikke noget, vi har fundet på lige overnight. Nej, det her det er en længe drøm. Øhm, og i vir virkeligheden så, ja, hvis man spørger, hvorfor gør vi det lige nu, øh, så siger vi i virkeligheden til os selv, hvorfor gør vi det først nu? Øhm, altså, vi har længe gerne, vil, gerne ville øh, udgive sådan børneavis her, og har kigget meget seriøst på det igennem det seneste. Jeg har bare kun kigge ned på, på pilestrædet, og har jo forsøgt sig. Det, det, det gik jo ikke så godt, det lukkede den. Ja, men det var vi også overrasket over. Øh, altså i virkeligheden, den måde jeg hørte deres produkt omtalt på, så var det enormt populært. Øh, så derfor var det en stor overraskelse, da de lukkede. Også især, fordi noget af det vi også er meget inspireret af, det er de gode erfaringer fra udlandet. Hvis man kigger til Norge, så er der Aftenposten Junior, øh, som i dag er Norges 8. største avis. Det er den eneste avis, der har haft øh, oplagsmæssig fremgang de seneste fem år. Øh, de sælger 30.000 aviser om ugen. Hvis vi kigger til Østrig, så er der Kleine Kinder som sælger 10.000 aviser om ugen. Så er der rigtig, rigtig gode eksempler fra udlandet, og det er naturligvis også dem, vi er meget inspireret af i vores satsning her. Det er jo ikke første gang, I laver et, et nyt medie i politikens hus, der sådan er målrettet de unge. Man kunne okay. sige, at hvad det hedder, format var jo et, et, et andet tiltag til de godt nok lidt ældre, men stadigvæk til de yngre avislæsere. Det gik ikke så godt, det blev for nylig annonceret, at det lukker. Hva, hva, hvad er det, der gør? Hvad er det for nogle erfaringer, som I har taget mere fra, fra, fra format, som I, I ligesom kan få det her til måske at blive lidt mere succesfuldt? Ja. Der tror jeg, vi fremhæver tre øh, sådan hovederfaringer. Altså for det første så, øh, så er det aldrig nogen god idé at basere øh, din forretning på ting, som står uden for din kontrol. Øh, og det, at øh, Facebook ændrede deres øh, algoritmer i forhold til, hvordan de prioriterer indhold, og ikke prioriterer øh, bredt nyhedsindhold i samme øh, omfang som tidligere, kort efter vi gik i luften, det var selvfølgelig en, en, en stor udfordring. Øh, man kan sige, at format øh, vidner også om vores øh, investeringsvillighed når det kommer til at investere i dansk indhold. Og, øhm, og, og det, som vi nok har lært af det, det er, at, at man skal ikke slå større brød op end, øh, end fornuftigt er. Og øhm, vi troede, at, øh, at vi skulle give den øh, en ordentlig en, øh, for at, øh, at slå os fast øh, som et, et nyt brand. Men i virkeligheden så vidner det her jo også om, hvor svært det er at etablere sig øh, som et nyt øh, nyhedsbrand. Øh, og det kan der jo også det kan hænge sammen med, at øh, i den her tid, hvor øh, der er øh, meget fokus på, hvor er det, informationen kommer fra, jamen så er det de etablerede brands med en, en troværdighed, der er indlejret i historien, man søger til. Øh, og der er en, en sund skepsis over for, for nye etablerede brands. Skal I, øh, skal, I, skal I tjene penge på det, eller er det at betragte som et CSR-projekt? Vi skal tjene penge på det her, øh, selvfølgelig. Det her, det er en del af vores vækststrategi. Og ellers slukker det igen. Ja, det vil jeg nødt til at tale om nu. Men, nej, nej, øh, men, men det er helt klart... Men altså øh, i format, og, og også øh, øh, skæbnen af Kitchen News ned på ja, Berlinske, altså det, det er den vej, det, det går, at ikke skal være, penge. Det her, det skal være en sund, bæredygtig forretning, som er baseret på salg af aviserne her. Ja. Dorte Bjergaard, tak fordi du vil være med her i Q&A i dag og fortælle om det nye, det nye avis mm. øh, Børneavisen, ikke sandt? Ja. Der er nogen, der har sagt, at det er et lidt navn, navn. Men de har ja, måske det har undersøgt den... Ja, det har vi undersøgt. Vi har, har jo testet utrolig mange navne. Og, øh, og når vi har talt med børnene, øh, blandt andet, jamen, så har de sagt, hvorfor, hvorfor ikke bare kalde det det, er? Øh, det, det er. Det er en avis til børn. Så det behøver ikke være så fancy. Nej, det behøver det ikke. Held og lykke med den, og Tusind tak, tak fordi du kom på Tak. Radio 24-7. TV-dækningen af kronprinsens 50-års fødselsdag havde intet med journalistik at gøre. Normalt dygtige formidlere nedsmeltede i underdanighed og slæsk tungetale. Så hård er dommen fra studieværter og forfatter Adam Holm i klummen. Dækningen af Kongehus ramte et nyt lavpunkt, der blev bragt i politikken lørdag. Og værterne i dette holdningsbordende mediemagasin er måske i overvejende grad enige, hvorfor de følgende indslag bør betragtes som et beskedent korrektiv til en mediedækning, der i alt overvejende grad har været præget af højstemt kongerøvelse og meget lidt kritik. Velkommen til, Adam Holm, øh, republikaner nummer 3 her i studiet. Kan vi sænge op til at sige det? <laughs> øh, ja, det, det er jeg vel. Øh, et, et kort korrektiv. Øh, debatteksten blev bragt i søndags. Okay. Okay. Og vi står her mandag. Men, men, men Adam Holm, øh, nu har vi så fået det sat på plads. Hvad er det, som du ser som problemet i forhold til den dækning, der vi nu har overstået i forhold til kronprinsens 50. fødselsdag? Altså nu citerede Mikkel lige fra teksten. Altså den slæske tunge tale, det er selvfølgelig et meget firkantet og lidt dramatisk udtryk. Jeg har jo intet imod, på trods af, at jeg er republikaner, og en ud af tre i studiet, og muligvis også i lytterskaren, at man dækker kongehuset. Fordi kongehuset er der. Det er en institution, som vi ikke rigtig kan forandre ved. Jeg synes, det, det som, som faldt mig for brystet og irriterede mig og, og bragt mig til tastaturet, det var den der, ja, altså den slæske tunge tal. Følelsen af, at her har vi en institution, som jo i den grad, jo, det er u. Uh, demokratisk, som bliver behandlet med, med fløjlshandsker og med en form for, jeg, jeg vil sige, øh, varmmel og sødmefuld øh, omklamring, som man godt kan have, hvis man er tilhænger af det system eller den idé, som kongehuset bygger på, men, men hvor jeg stadig vil mene, at, at det er journalistisk rigtigt at stille nogle spørgsmål til altså hvordan er modus operandi, det er kongehus, hvad er der for historie, vi ikke rigtig får afdækket, pengestrømme osv. Og, og alt det kan man jo undres over, at, at øh, er fuldstændig fraværende, når det handler om, om journalistikken. Men kunne vi ikke bare så sige, sådan er det så bare, og så lad os vedtage, det her er ikke journalistik, det er bare underholdning til folket, som de store tv-stationer har øh, konstateret, at der er en kolossal efterspørgsel efter. Jo, og det tror jeg er, er det mest gangbare argument på redaktionsgangene øh, at sige, prøv nu at høre, lille, øh, vigtigper, altså mig, øh, slap dog af. Altså, Indimellem, så skal man have lov til at fornøje sig ved, øh, ved det kollektive tage selvbord og hygge sig, ligesom når vi ser fodboldkampe eller Den øh, musikkampriger. Øh, musik, jeg, jeg forstår det udmærket. Og, men så synes jeg, det her er en, en, en, det er en meget væsentlig institution i vores samfund. Vi er langt hen ad vejen funderet på den idé. Så, så hvorfor er man lige laver en parentes, selv på en festlig dag som en... en, en 50-års fødselsdag, at man ikke kan på en eller anden måde få nogen nu bruger I selv indledningsvis ordet korrektiv, at man ikke kan få nogle korrektiver, lad os så sige nogle lave nogle riser i lakken, ikke fordi, at man hermed skal propagandere for, at kongehuset skal afskaffes, øh, for det ligger jo ikke i, i hverken DR eller TV2's øh, formålsparagrafer, men at sige, prøv det hør venner, der er mange sider af den her fortælling, og jeg mangler faktisk den anden side af fortællingen, og så Ja, jeg bruger nogle lidt højstemte og, og lidt, øh, hvad kan man sige, lidt, lidt provokerende ord, men, men det, det er kun for lige at slå et slag i boldegn, og fordi jeg ved, at det er totalt nytteløst. Altså. Men, men man kan vel indvende, at det her er en 50-års fødselsdag. Det er et af de tidspunkter, hvor man også, når der er 50-års fødselsdag, ellers så bringer man de fine, globærdige portrætter i øh, alle landets aviser, hvor man ikke måske fokuserer så meget på de kritiske sider, og man kigger på alt det fantastiske, som fødselaren har gjort. Kun man ikke også sige, at øh, der skal alle vi mavesure, mere eller mindre praktiserende republikaner. Vi skal gemme det til en regnværsdag, og så kan Ekstrabladet køre alle deres <laughs> artikler om, hvor ufattelig mange penge kongehuset koster alle de andre 360 dage om året. Jo, altså... Altså nu lyder det jo som den store eftersnakker, fordi jeg kan sagtens give ret. Altså jeres indvendinger er jo, er jo i og for sig rigtig omvendt. Når jeg skrev, hvad jeg gjorde, og, og, og trods alt våger mig helt herinde i løvens hule hos to biske herrer, som jeg, så er det fordi, at jeg synes... At det var ikke hvad kan man sige, enkeltstående, at jeg skal skynde mig at sige øvrigt, til, til dem, der må være kritiske. Jeg så ikke samtlige tre eller fem timer, hvor meget det var. Jeg gik lidt til og fra, og min kone har også skoset mig og sagt, Jamen, hvordan kan du udtale dig når du måske har set max. en time? Men, men jeg vil så sige, den time, jeg så, og, og det, jeg fik ud af det, og i øvrigt har konstateret, at folk har skrevet på sociale medier, og nu også i en slags tilslutning til den tekst, jeg fik bragt i politikken, det er, at, at der er mange, der mener, at der mangler et eller andet. Og, og så kan man sige, selvom det er en festdag, som du argumenterer for, Mikkel, øh, og som jeg godt kan tilslutte mig, så, så, så har vi altså omvendt både i DR-regi og TV2 og gøre med nogen. I øvrigt, ret kompetente journalister, altså, nu sætter jeg navn på, en korkfist Kvist, skulle jeg hilse og sige, er en mand, der godt kan bide til, til stålet, både i politiske interviews, og vi kender ham for kontant. Han kan være meget kontant, og derfor støder det mig på en eller anden måde, og, og jeg siger det respektfuldt, fordi han er for eksempel en, jeg, jeg, jeg, jeg agter højt. Jeg tænker, hvorfor, hvorfor sidder han der og vrider hænder, og, og han er, efterplapper? Eller også er forklaringen bare den, at han er top-professionel, han ved, det er den vej vinden blæser. Hvis man skal levere den vare, som Danmarks Radio gerne vil have leveret på en 50-års fødselsdag, så er det per definition upassende at stille kritiske spørgsmål. Så skal man lade sig forføre, så skal man lade sig begejstre. Er det så... journalistik? Jeg tror, det er sådan, at de her mennesker tvinger sig selv ind i den ramme, når de sidder der, fordi ellers skal de sige nej til det. Det er meget interessant. Jeg... Nu er jeg gift, så indimellem er jeg øh, i min kones øh, Og Nej, det er ikke journalistik, for du spørger mig. Nej. Men indimellem er jeg så altså, i min kones i Fæderland. Og, øh, og vi sad faktisk med, med mine øh, svigerforældre og så fejringen af den norske konges 80-års fødselsdag. Og der skulle jeg hele at sige, altså de fejrer ham også selvfølgelig med pomp og pragt, og alle ved, at nordmænd kan, kan, gå, kan gå til den, når der skal flages. Men, men der sad altså nogle folk i NRK-studie, som kom faktisk hele vejen rundt, synes jeg, om nogle historier om kongen, og noget med behandling af medarbejdere, noget med hans syn på, øh, på kristendommen, noget med hans, og så videre. Ikke fordi de pillede ham ned og skar ham i stykker efter noget, men fordi, jeg, jeg, jeg synes bare, de fik lavet et afrundet portræt, som, øh, som efterlod ham mere nuanceret, og min egen, hvis jeg må citere mig selv, min egen afsluttende bemærkning i den der politikenkommentar, øh, det er, at jeg faktisk ikke er blevet meget klogere på, hvem Fred eller Pingo alias kronprins Frederik, i grunden er, fordi det vi så, både på DR og sådan, som jeg fik sappet over på, på TV2, det var, øh, det, det var tættere på underdagen i end på oplysning. du har jo fået at, vide, at han er en øh, kronprins af folket, men jeg fornemmer lidt, at det, det betragter du som et, øh, et uvederhæftigt postulat bare. Ja, altså egentlig, øh, faktisk ikke så meget koblet på ham, men mere, jeg har nogle gange, øh, I har selv de der chancer, hvor man er ordstyr nogle gange i debatter, så står man ved et eller andet sted i, i en kommune og snakker, med folk der. Og, og noget jeg indimellem spørger folk om, og det er selvfølgelig med afsæt i min sådan, mere eller mindre blusende republikanisme, det er, hvordan er det egentlig, det foregår, når I får besøg af kongehuset, af dronningen? Altså, og den historie, jeg hører faktisk hver gang, udover folk puser sko og øh, gør hunør, det er, at, at det hele går enormt hurtigt, og dronningen er, er sød til at bøje sig ned og tage imod en buket blomster, og hun hilser på de gamle, men hun er ikke særlig folkelig, siger de. Mm. Hun, hun, er, hun er folkets dronning, men hun er ikke særlig folkelig. Og, øh, og der tænker jeg, det kunne man skulle da egentlig godt. Undskyld problematisere lidt øh, og sige, hvad, hvad er det egentlig øh, for en spejling, der er mellem folk og, og kongehus? H hvad ved hun om fru Hansen? Ikke meget, tror jeg. Men når man nu ser, du nævner selv Norge som et eksempel, og, og som du også nævner, jamen, så er der jo ikke nogen øh, mangel på vilje til at fejre nationaldage og andre nationalsymboler deroppe. Hvordan, hvad, hvad tror du, det skyldes, at det er blevet så servilt, som tilfældet er i Danmark? Altså, man, jeg tænker jo på, at de fleste journalister, det ved almenigvis og almeningsmålinger, at omkring 80 procent, de stemmer på venstrefløjen, plus, minus, plus det radikale venstre, hvis man henregner dem til venstrefløjen. Altså, det er jo ikke, fordi man forestiller sig, at der må sidde mange, som sådan er inde i et principielle Gammel konservative monarkister i den danske journalist Dan ellers? Nej, det er faktisk et godt spørgsmål. Øh, og, øh, og jeg vil nødt træt hverken jer eller lytterne med at træde for meget vand, for jeg ved det faktisk ikke. Det, det er mig lidt en gået andet end måske. Altså det samme, vi oplever øh, altså i forbindelse med andre større begivenheder, sportsstævner for eksempel. Øh, altså det, det er som om, der går en. Øh, og det, det er selvfølgelig også godt nok, at man tillader sig selv at være en del af en fest og sige, prøv lige at høre, venner, nu parkerer vi lige rodekuverterne og politiske forlig øh, og, og indvandringsspørgsmål og hvad der ellers presser sig på i det her samfund og siger her, parentes, nu hygger vi, nu fester vi uanset om vi i øvrigt krydser af til højre eller venstre øh, når der er folketingsvalg. Det kan godt være, at det er den, hvad kan man sige, lidt firkantede logik plus som, som Henrik var inde på, at, at man øh, altså i redaktionslokalerne øh, siger, prøv lige at høre, altså Lad os ikke gøre det mere seriøst, end det er. Her har vi at gøre med en, en, øh, et, et, et statussymbol, et, øh, et statsoverhoved, så, som vi fejrer og fejrer ham i kraft af nogle egenskaber, han har, som vi alle sammen kan vøje på, han er sød og sjov og kan løbe hurtigt eller kutte en gang. Øh, og, og så sætter man ligesom den, den kritiske logik på, på standby. Det, like, du går... Jeg kan ikke forklare det på anden måde, det, det er lidt ufuldkomt. Altså, hvis jeg går tilbage til min barndom, og jeg husker, hvordan... TV, dengang dækkede Kongehuset. Så var det sådan noget med, at så blev der transmitteret øh, 45 minutter fra en statsmester på Fredensborg Slot, øh, og det var sådan Poul Jørgensen, der sad og var, var kommentator der. That was it. That was it, øh, Nu er det jo væg-til-væg-dækning. Man har nærmest indtryk af, at øh, Royal Run øh, er en, øh, sådan en symbiose mellem Kronprins Frederik, Kongehuset, og i det her tilfælde TV2. Mit spørgsmål er, hvad betyder det, tror du, for dækningen, at Lige pludselig bliver der er en tale om en gensidig afhængighed. Kongehuset har brug for TV2 til at markedsføre foretaget. TV2 har brug for Kongehuset til at skabe nogen, skaffe nogle seere. Ja, du, du, jeg, jeg synes jo faktisk, du giver svaret. Øh, man, man kan sige, at den symbiose af den, som jeg tidligere... Øh, det, det ved du selvfølgelig også øh, noget om, Henrik, i kraft af din øh, redaktørfortid. Altså, der, der er nogle bestemte blade og magasiner, som hvis jeg skal sige det firkantede, sidder på ryggen af det store næsedyr, og piker de her dyr ud, og, og, og bladene, de får selvfølgelig, øh, øh, de, de får oplag, og, og kongehuset får noget forskyndelse. Jo, men det er jo der ser jeg hører. Ja, ja præcis. Men DR og TV2, det er jo det nye. Fuldstændig rigtigt, men er det ikke det? Altså, er, er det ikke, hvad kan man sige, billedbladets logikken, som er rykket ind i tv-studierne? Fordi jeg husker jo også, transmission af, af de her statsmiddage, øhm, og, og så blev der klippet væk, og Poul Jørgensen så altid ud til at være en blanding af, af en, en orgasme og en, og en frustreret nedsmeltning hvor man ikke fik mere. Han, han var meget glad for det kongehus, og fred være med det. Men, men som du siger, nu, nu er der eksperter til at vurdere, øh, hvad kan man sige, øh, alt fra kjoler til altså kongehusets historie, og i, og i det sidste tilfælde, der er jo ofte indbudt nogle dygtige historikere, og jeg synes, hvis man lytter efter, så kan de godt øh, give noget videre, og har man særlig interesse i, i tekstiler, får man sikkert også noget at vide på den måde, men, men det er bare en, altså for min smag, og, og det er jo så der, hvor enhver må rode sig selv i navlen, men for min smag er det jo en absurd overfokusering på en institution, som vi på den ene side er helt enige om, at de betyder en tøt andet end de enige mellem at en turistmagnet, og måske tiltrækker nogle kroner til erhvervslivet, og samtidig så og overeksponerer vi dem til, til at være altså, på en måde øh, læmeliggørelsen af alt det danske. Så, så, så der er nogle, nogle, synes jeg, absurde sammenstød, øh, som, som vi ikke rigtig får taget hul på, og, og det vokser kun, og det er også, selvfølgelig også den af min frustration, fordi, som jeg sagde indledningsvis, jeg, jeg tror ikke på at i, i vores levetid, vi der står her i studiet, at vi får en republik. Jeg, jeg tvivler meget stærkt på det, så vi må acceptere øh, tingens tilstand. Men, men kunne man så ikke i det mindste med det for øje, være en lille smule mere kritisk i sin belysning, samtidig med, at man på den ene side applauderer, kunne man måske sige, men prøv at høre, venner, der er også nogle, altså, hvor folkelige er kongehuset i grunden. Hvad er der nu med de ansattes forhold? Hvordan er det med apanagien osv.? Jeg har ikke engang tal på, hvad man kunne, eller hvad hedder det, jeg kan ikke opregne, hvad man kunne gå ind på af kritiske vinkler, men der må være mange, hvis man gad tænke sig om du har selv haft din gang øh, på Danmarks Radio igennem mange år, som, som deadline vært og nu er du jo så på pæt. Altså, når man sidder sådan og snakker om nede i kantinen, øh, synet på kongehuset, er det så sådan en udbredt begejstring, som man mærker blandt, blandt medarbejderne der Sidder man og tænker, det er bare alle tiders, det her? Altså, nu, nu øh, kan det være, at jeg befinder mig i et ekkokammer af ligesindede, øh, skallede, øh, semi-intellektuelle <lødde> republikanere. Så, så lige blandt dem har jeg ikke hørt det, men, men jeg har faktisk jeg lavet et Facebook-opslag nogle dage inden, den her tekst i politikken. Og der fik jeg nogle kommentarer fra nogle øh, gode DR-kolleger. Ikke nogle af dem, der har siddet i ruden og dækket, men andre, som faktisk kom ind lidt på, på det argument, som Henrik fremførte. Jamen, slap nu lige af, kammerat. Altså, kom ned fra hesten og, og, og se lige, at det her er altså en folkelig begivenhed, og, øh, og vi som øh, statsradiofoni eller public serviceinstitution skal selvfølgelig dække det og, og give noget begejstring omkring det. Men men, men jeg, altså, må jeg godt lige bytte lidt? Nu svarer jeg lidt på de ja, spørgsmål. Det. Fordi, ja, hvor, jeg, altså, jeg synes jo tit, man oplever blandt øh, indsigtsfulde, kloge, begavede kolleger, at de sådan i sluttede kreds siger, jamen, fanden er det hat og briller, det her. Det kan være med, med øjne i hovedet se, at, at det er. Og Grunfans Frederik kan ikke sætte fire ord sammen til en meningsfuld sætning, og der er noget rod alt sammen. Men, lad os nu lege det her. Lad os nu bare, øh, fordi vi også er professionelle, så går vi så ind, og så øh, laver vi det her produkt, fordi det er det, der efterspørger Og så kan vi lidt ironisk distanceret grine af det bagefter, når vi så sidder i de der semi-intellektuelle Jeg tror, det er sådan der. Jamen, det kan også være det sådan der. Altså, jeg... jeg øh... Altså, på en måde, så, så ryster jeg på hovedet og tænker, okay, og det er til mig selv. Altså, slap af, gammel. jeg, ja. Så lad det dog være, mand. Altså, du, du har også dine guilty pleasures, og, og, og hvis folk vil, vil fejre det der... Jeg, jeg kunne, som jeg, hvis jeg... Nu kommer jeg til at citere mig selv igen. Jeg i indledningen som min kommentar. Jeg har en ven, som skrev, helt ærligt, hvorfor overhovedet brugte du et sekund på at se det der lort? Kunne du bare være gået ud i det gode vejr og hygge dig? Kigge på bryster? <laughs> andet, som er øhm, men, men, men jeg synes så alligevel ikke, at det er så ligegyldigt og, og så tilforladeligt som så, fordi der bliver brugt enormt mange sendetimer på det, der vi har arbejdet med det journalistisk. Og, og det kan da godt være, at folk, øh, når, når de krænger øh, hvad kan man sige, skjorten og slipset af for mændenes vedkommende og, og den pæne balkjole, som de jo næsten altid har på, de, de kvindelige værter, fordi man lever sig ligesom så meget ind i det, øh, så kan det godt være, at de tænker, ja, okay. It's just for the fun of ja, ja. it. Men, men jeg forstår så bare ikke, at det bliver tilmålt så stor betydning. Og, og især har vi at gøre med, at altså mennesker i det her tilfælde øh, to gange to værter, som, som vi ved, for de flestes vedkommende faktisk er kritiske, er tænkende, også kan levere noget på den anden øh, banehalvdel. Så, så forstår jeg simpelthen ikke, at de, at de kan være tilfredse med, eller at deres redaktionschefer kan være tilfredse med sådan en omgang sødsåbe, men det er, vel, det er vel, hvis man ser på det sådan lidt, lidt i helikopterperspektiv, så er det næsten samme problem, som man har i forhold til sportsjournalistikken, at den egentlig skulle forestille at stå på to ben. På den ene side, så promoverer den jubeljournalistik, entusiasme og hurra for Danmark. Og på den anden side skal den så også foregive at have et kritisk perspektiv. Øh, og der har mange jo skose, særligt i forhold til Tour de France sportsdækningen tidligere, for at ignorere det kritiske perspektiv, ikke? Men, øh... Jamen, du har ret, Mikkel, men hvis vi nu lige tager noget, som er lige rundt om hjørnet, altså tilstående. Øh fodboldlandsholdets deltagelse i, i, i verdensmesterskaberne i Rusland. Altså, hvis man hører øh, jeres eget udmærket program her på 477 FM eller hvad der måtte være rundt omkring, så, så oplever vi jo en rimelig... Vi skal ud. Der skal vi ud her. Okay. Yes. Okay. Og okay, okay, var... <laughs> oh ja, her der bliver... Interviewet, som vi optog lidt tidligere i dag, bræt afbrudt, da Claus Kansel kommer ind og skal optage time-nyheder i det studie, som vi havde lånt til at interviewe Adam Holm i. Og sådan kan det simpelthen gå, når tre meget animerede republikanere er i studiet og er næsten rørende enige. Radio 24-7. Men nu er vi her igen live, og vi har jo også ikke lige fået tid til at sundes lidt, for jeg skal da lige love for, at bølgerne gik højt der i den første halve time af vores program. Ja, jeg kan ikke huske noget, der har været så, så animeret siden vi havde... Jeg tror, det var David Tras og Jeppe jul fra Newspeak inden for mere end et år siden. Jeg kan ikke rent på, at der tidligere har været nogen, der, der tog deres heads af dag og udvandrede fra studiet studie som, som Anna Thyssen. Nej, Anna, Anna blev vred og... Øh, ja, altså det var jo... Der var, der var gang i diskussionen der. Nå, det, det er nok ikke en sag, vi kommer... Ja, vi har hørt det, det sidste til. Vi skal lige... Hvad har vi tilbage? Et par minutter, Et par minutter. Af, af udsendelsen. Vi kan lige lukke og slukke med, at der nu er kommet de seneste nye læsertal for øh, landets dagblade, og det er rimelig mistrøstig læsning. Men mindre altså, man er ansat på Information eller på Kristi Dagblad, for der går det faktisk fremad, som det jo faktisk har gjort nu i nogle år. Altså, det er de to... Øh, nogle gamle dage kaldte man de nischaviser Information og Christi Dagblad, der, har, øh, mest fremgang, der overhovedet har fremgang på, yeah. på læsertallet, alle andre går tilbage. Ja, yeah, og det er jo så også de aviser, som får suveræn mest i mediestøtte, hvor de fleste andre får omkring 16 millioner om året. Så hvis jeg husker rigtigt, så får Christi Dagblad og, og hvad det hedder, information, de får så omkring 28, altså lige det dobbelte. Og det er jo, kan man sige, det er jo tydeligvis nogle, de formår at, at bruge ganske fornuftigt. En, en pussy ting dog, som er lidt forstemmende. Nu sidder vi jo i Peoples som er delvis startet af Berlinske, Radio 247 er, øh, og der må man jo sige, at for Berlinske generelt, der går det Berlinske koncernen går det ikke specielt godt. BT Nej. er faktisk der er dem taler som mange... Der er... Læser det er der, du skriver om, Det er nemlig der, jeg skriver, men altså mine... jeg går ud fra at mine ting naturligvis har undtaget, men altså BT og Berlinske har det faktisk relativt skidt. 17,95% af BT er gået tilbage, og øh, bortset fra ubladet licitation, så er det faktisk det meste overhovedet. Ja, det er ikke sjovt at være på licitationen, fordi det er en tilbagegang på 3 hele 33%, men hvis man Ser på øhm, på ekstra og BT der er jo altid været den her rivalisering der. Nu ligger læsertalsmæssigt øh, BT og ekstra på præcis øh, samme antal læsere 96.000. en lille sjov detalje er at øh, prøv lige at forestille dig at du har gået ind på Ekstra Bladets redaktion for 25 år siden og så har sagt, nu skal jeg høre her venner, når der er gået 25 år, så vil der komme en læsertalsundersøgelse der viser at og hold nu fast kristlig dagblad har flere læsere end Ekstrabladet. Men det er ikke desto mindre tilfældet, for ser mig ned over tallene, så er situationen nu 2017-18 i den danske medieverden, at Christi Dagbladet kan mønstre 99.000 daglige læsere, mens Ekstrabladet har mønstret 96.000. Der vil jeg så sige og øh, tænke, hvis jeg nu havde været Paul Massen, der havde stået i studiet, som han jo tit gør i det her program, ja, så ville Paul jo nok sige, at det er meget muligt, men vi skal jo huske, at vi er absolut førende, når det kommer ja. til, til netdelen af det, hvor ekstrabladet.dk er suverænt det mest læste i website det, overhovedet. Det, det skal vi jo i, i interesse tilføje, at her taler vi altså om printudgivelser, ikke øh, hvad der foregår på nettet, fordi så ser billedet selvfølgelig ganske anderledes ud. Det var alt, hvad vi havde i uh, denne temmelig animerede udgave af Q&A. Vi er naturligvis tilbage igen 13.05 på næste mandag, som altid. Mikkel Andersen og Henrik Kvartrup var værterne i dette program, og i tasterne ude i teknikken, der sad Kasper Risgaard.